Amei-te como o vento ama a montanha. Tive por ti, silente, essa paixão, abracei-te os braços, os espaços, a beleza adulta e firme do teu tronco e converti no dia-a-dia -dia, ir visitar-te num exercício de beleza e emoção. Fiz de ti com os anos minha cúmplice, minha confidente sempre, minha amante, E naquele sítio era sem saber, a única coisa realmente bela e importante. Quantas vezes, passando, que admirava, em contraluz, ao pôr do sol, num gesto, e havia qualquer coisa de fidalgo no teu porte e na tua solidão, um manifesto. Mas ao passar noutro dia, a curva, ao supé do velho boteiro, pelo sítio onde habitavas enorme a tua dignidade, tinham-te cortado cerce por inútil e doente. Ficou no verde monte aquele vulto ausente e a marca solene do que me foste sempre, matriz, forma antiga, sombra, abrigo, confidente, espanto de céu, recortada intensidade. Regras da vida e da morte, revistas num momento, para eles... Eras apenas lenha velha, comida pela idade. Ninguém te prestou especial solenidade. Apenas, para mim, ao que parece, eras mais que um ser vivo, um monumento. Para toda a gente, eras apenas uma árvore secular, atacada pelo tempo.